سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa Sallallahu ala Muhammad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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفته بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis Ar-Raudah dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah yang kurang sehat jadi sehat. Yang sakit jadi sembuh. Yang sembuh dan enggak sakit awet kesehatannya selama-lamanya. Amin Allahumma. Amin. Malam hari ini kita Berada di malam-malam Rabiul Awal Dan barusan Kemarin kita Masuk pada tanggal 12 Rabiul Awal Pada kesempatan kali ini Saya ingin Menjelaskan Tentang Orang-orang yang bermimpi Bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Special edition ya Edisi khusus Pokoknya yang gak datang malam ini Nyesel Kalau gak mau nyesel ya Download di Youtube ya. Insyaallah ini ada beberapa kisah-kisah Tentang orang-orang Yang mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang gak tertulis Di kitab gak saya sampaikan Karena kalau Yang gak tertulis itu ceritanya Banyaknya luar biasa Cuman kalau nggak tertulis tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya kecuali kalau yang mengucapkan itu ulama yang tersohor, yang kuat, maka ucapannya bisa dijadikan sebagai uh, sumber sumber kajian gitu ya. Tapi kalau ucapan seorang Pak Novel ini nah, belum nyampe derajat seperti itu. Semoga suatu saat bisa nyam nyampe. Amin, Allahumma, amin. Sebelum kita bahas kisah-kisahnya Maka perlu dibahas dulu Pentingnya Melihat Nabi Muhammad SAW wa Jadi melihat Nabi Itu tidak sama dengan melihat Pak novel ya, Melihat Nabi Tidak sama dengan melihat Pak siapapun ya, Melihat Nabi Tidak sama dengan melihat Manusia manapun Melihat dan berjumpa dengan Rasulullah SAW Itu sebuah keistimewaan Bagi orang yang beriman Jadi buat orang yang beriman Begitu dia melihat Rasulullah SAW Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW Dia beriman Maka orang itu langsung berubah kedudukannya Kedudukannya langsung berubah Syaratnya satu Iman Syaratnya iman Contoh Sahabatnya Nabi Muhammad SAW sahabat itu beda dengan kita karena apa? Karena satu hal sahabat salat kita salat. Sahabat puasa kita puasa. Banyak orang-orang yang salatnya lebih banyak daripada sahabat. Contoh Sayyidah al Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha. Salat sunahnya satu hari 1000 rakaat. Saya belum ketemu riwayat sahabat yang solat satu hari seribu rokaat. Cucu Nabi, cicit Nabi, Ali Zainal Abidin. Zainal Ali Zainal Abidin bukan sahabat, Tapi solat sunahnya juga sama dengan Sayyidah Rabi'ah. Satu hari solat sunah seribu rokaat. Seribu rokaat. Kemudian kalau kita lihat riwayat sahabat yang satu hari, Khatam Al-Quran satu kali, Sayyidina Uthman bin Affan Satu hari khatam Al-Quran Satu kali Tapi coba setelah sahabat Ada orang-orang yang satu hari khatam Al-Quran Sampai 8 kali Di antaranya Habib Abdul Rahman bin Muhammad Esgab Salah satu keturunan Rasulullah SAW Yang hidup sekitar 700 tahun yang lalu Satu hari khatam 8 Kali Artinya setelah generasi sahabat Ada manusia-manusia yang secara Zohir secara Do'hir, amalan solatnya itu lebih banyak, ya, amalan solatnya lebih, lebih banyak, pikirnya lebih banyak. Tapi apakah bisa mengalahkan atau mendekati atau menyusul derajat Sahabat? Tidak akan pernah bisa, ya, tidak akan pernah bisa. Meskipun ada orang yang satu hari solat sunnah satu miliar rakaat itu ya, seandainya. Ada orang yang satu hari bisa sholat sunnah Satu miliar rokaat Tidak bisa mendekati Atau bahkan Menyamai derajat para Sohabat Apa yang menyebabkan Apa yang menyebabkan sahabat ini begitu istimewa Begitu istimewa Apa sebabnya Karena sahabat Beriman dan melihat Nabi Muhammad SAW Ya Beriman dan melihat Nabi Ada orang-orang yang beriman Tapi tidak melihat Nabi Muhammad SAW Sesudah masa sahabat Hidupnya sezaman dengan Nabi Hidupnya sezaman dengan Dengan Nabi Contoh Sayyiduna Uwais Al-Qurani Satu masa dengan Nabi Bahkan pergi Menuju kota Madinah Bahkan ingin ketemu Nabi Muhammad SAW Bahkan sampai ke rumah Rasul Muhammad SAW tapi karena tidak pernah bertatap muka secara langsung Dengan ruh dan jasadnya Dalam keadaan sadar Dan Nabi masih hidup Maka Sayyidina Uwais Al-Qurani Tidak dinyatakan sebagai sahabat Tapi sebagai tabi'in Generasi setelah sahabat Kemuliaannya Sayyidina Uwais Al-Qurani yang luar biasa Tetap tidak bisa mengalahkan para sahabat Meskipun Rasul memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali Untuk minta doa kepada Uwes Sayyidina Uwes al radhiyallahu anhu. Bukan karena Sayyidina Uwes lebih tinggi enggak. Tapi begitu Rasul mengajarkan Orang yang lebih mulia itu juga harus merendahkan diri Minta doa kepada orang yang di bawahnya Yang juga memiliki kemulia, kemuliaan nah, Apa yang buat sahabat istimewa? Karena sahabat bisa bertatap muka Melihat langsung Nabi Muhammad SAW Mendengar suara Rasulullah Dan beriman kepada Rasulullah SAW Sehingga dalam sebuah sabdanya Rasul menyatakan Tuba sungguh beruntung Sungguh beruntung Orang yang telah melihatku Tuba menro'ani Sungguh beruntung Orang yang melihatku Derajat pertama Yang langsung melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa, alihi wa, wa sallam Awra'a Manra'ani Derajat berikutnya Orang yang melihat Seseorang yang pernah melihat aku Jadi yang nomor satu Orang yang langsung melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ranking nomor dua Orang yang melihat Dia yang pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Rengkeng nomor tiga Au ro'ah man ro'ah man ro'ah Ini Au kamakala sallam Atau orang yang pernah melihat Seseorang yang pernah melihat Seseorang yang melihat aku Jelas ya Jadi kalau yang pertama sahabat Yang kedua tabi'in Yang ketiga tabi'ut tabi'in Ini urutan keistimewaan Nah kalimat beruntung ini artinya apa? Dijelaskan oleh para ulama kalau Nabi menyatakan beruntung berarti orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Makanya dalam kitab Sahih Al Bukhari kalau kita baca dalam kitab Sahih Al Bukhari sahabat itu ya para tabiin para tabiin kalau mau perang maka nanya siapa diantara kita ini yang pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tidak di tengah-tengah kita orang yang pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dijawab ada, maka para tabiin tenang. Tawassul dengan orang tersebut peperangan pun selalu dimenangkan, karena di tengah-tengahnya ada orang yang pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya melihat Rasul itu merubah seseorang yang tadinya biasa menjadi luar biasa syaratnya iman ya. tadinya biasa menjadi luar biasa maka melihat orang yang melihat Rasul pun orang itu walaupun gak lihat Rasul secara langsung tapi pernah ketemu orang yang melihat Rasul maka orang ini tadinya biasa berubah menjadi luar biasa dan sampai urutan yang ketiga ya sudah bukan langsung lagi lang sudah tidak langsung melihat yang tidak langsung ini pun yang tadinya biasa menjadi luar luar biasa. Ini kekuatan melihat. Antas, ada apa ya dengan melihat Nabi Muhammad SAW? Ada apa? Di antara sekian nabi dan rasul yang paling beruntung, paling beruntung melihat Rasulullah SAW adalah Nabi Musa Alaihis Salam. Nabi Musa itu Nabi yang kangen sama Rasulullah. Semua Nabi kangen. Semua Nabi itu, bahkan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu ketika belum diciptakan, Allah sudah mengikat perjanjian dengan seluruh Nabi dan Rasul. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Nanti kalau muncul Nabi yang namanya Ahmad, maka kamu dan seluruh umatmu harus beriman kepada dia. Jadi Rasulullah ini belum dilahirkan, para nabi dan rasul sudah dikat perjanjian kalau rasulnya muncul di zamanmu, maka kamu dan seluruh umatmu harus ikut dia harus beriman kepada dia karena itulah rasul bersabda anan nabi wa adam munjadilun fitrinati aku itu sudah jadi nabi meskipun adam alaih salam masih berupa adonan tanah nabi sudah jadi nabi kenapa? karena kalau saat itu dimunculkan sama Allah statusnya itu ya Nabi Makanya Rasul Maha Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi yang pertama Dan Nabi yang terakhir Nabi yang pertama Dan Rasul yang terakhir Betul-betul memang pertama Karena di zaman Nabi Musa Kalau Nabi Musa itu hidup Kemudian Rasulullah lahir saat itu Nabi Musa harus iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi Sehingga semua merindukan Dan yang tampak Paling menunjukkan kerinduan adalah Nabi Musa. Sampai-sampai Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Mi'raj, Nabi Musa itulah yang paling banyak diberi kesempatan oleh Allah untuk berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itulah yang ngajak Nabi untuk minta keringanan salat dari 50 waktu menjadi 5. Waktu nah, Ada apa dengan pertemuan Nabi Musa dengan Rasulullah SAW Intinya adalah Nabi Musa Tidak mau melepaskan pandangannya Dari wajah Nabi Muhammad SAW Yang Rasulullah ini Baru saja melihat Allah Subhanahu SWT Itu intinya Jadi Rahasia melihat Rasul adalah Karena Rasul telah melihat Allah Sehingga orang yang melihat Rasul dengan iman Melalui Rasul ini Pandangannya itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melihat barakah Yang Allah berikan pada Rasul Rahmat yang Allah berikan pada Rasul Ampunan yang Allah berikan pada Rasul Maka orang yang melihat Langsung tertular Contoh Kalau kita lihat pemandangan indah Tertular enak atau tertular enggak enak Tertular enak Mencium aroma wangi tertular enak atau tertular enggak enak? Tertular eh enak. Segala sesuatu yang indah itu kalau kita lihat menimbulkan kesan yang menyenang, menyenangkan. Kalau buat kaum pria, mohon maaf mas-mas ini. -mas melihat wanita cantik tertular apa itu? Melihat wanita cantik tertular apa? Senang atau enggak senang? Jujur saja, senang atau enggak senang? Otomatis Senang. Meskipun kita diperintahkan menundukkan pandangan Tapi begitu melihat, senang, cantik Tundukkan pandangan, kan begitu Sama juga ini kaum wanita Lihat priang ganteng tampan Kira-kira senang atau gak senang Sama-senang, menimbulkan Taman kesenangan Nular, jadi gantengnya itu nular ke hati Cantiknya Nular ke hati Indahnya pemandangan Nular ke ke hati lantas bagaimana indahnya Nabi Muhammad SAW yang barusan tertular dengan keindahan Allah SWT Nabi lihat Allah lah kira-kira tertular atau gak tertular gitu. maka udah itu nempel nempel pada Rasul ini segala sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, kalimat atau dijabarkan dengan apapun intinya pol oh, barusan lihat Allah Nabi Musa senang ni. Nah, Nabi Musa itu gelo. Kok kena apa keindahan ini? Disuruh tinggal di bumi. Kok enggak di langit saja? Biar bisa ngobrol terus. Nah, yang bejo adalah para soha, sohaga, seperti itu. Mak nah, Rasul sayang kepada umatnya semuanya. Maka Rasul tidak mau umatnya ketinggalan. Tidak memandang beliau. Rasul pengen umatnya yang namanya tabiin atau tabi tabiin. Atau siapapun ilahyomilkiyamah, jangan sampai tidak memandang beliau. Sosalam. Rasul ingin umatnya bisa memandang beliau, karena memandang beliau sosalam adalah sebuah keistimewaan. Merubah orang itu menjadi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu Orang yang nanti memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasul bersabda. Man roani fil manam, fakat roani hakon. Fatinna syaitan la ya tamat Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sungguh dia telah benar-benar melihat aku. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku, tak bisa. Jadi melihat Rasulullah, Rasul mengatakan betul-betul lihat, bukan cuma menyerupai. Bayangan, tidak, memang betul-betul Rasulnya ada dan dia lihat Artinya sebetulnya dia itu Tidak tidak di alam Alam khayal, di alamnya Nyata, hanya saja Karena enggak mampu lihat di alam nyata Diwujudkan di alam Mimpi, tapi yang dilihat Bukan mimpi Yang dilihat adalah sesuatu yang Nyata, karena Nabi bukan Mimpi, Nabi bukan bayangan Nabi bukan ilusi, Nabi itu hak Nabi itu benar, Nabi itu ada Nabi itu nyata Nabi itu hidup di alam barzasa Sana Nah, yang kedua Rasul juga mengatakan Man ro'ani filmanam Saya ro'ani yaqobotan Okamakallah s.a.w. Siapa yang melihatku di alam mimpi Maka dia akan melihatku di alam jaga Siapa melihatku di alam mimpi Maka dia melihatku di alam jaga jadi siapa yang mimpi Rasul pasti akan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam jaga. Nah alam jaga ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan alam jaga di dunia. Siapa yang sudah pernah melihat Rasul di alam mimpi di dunia ini pasti akan melihat Rasul secara kasat mata, tidak dalam tidur. Jangan nanya, kok bisa ya? Bagaimana ya? Terus terus nanti bagaimana? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wataala. Allah yang maha mampu mempertemukan Allah dengan mempertemukan Rasul dengan Allah, ya walaupun Rasulnya masih hidup lebih mampu lagi mempertemukan umatnya dengan Rasul. Awang Rasul ketemu Allah saja, bisa, ya, bisa kan? Maka umatnya ketemu Rasul juga bisa. Oh, makhluk ketemu pencipta saja bisa, masa sama makhluk mau ketemu, tak bisa. Tentu lebih mudah, tentu lebih. Mudah kan makhluk ketemu makhluk Allah yang akan mempertemukan Allah yang akan mempertemukan dan janji Rasul syaratnya bisa ketemu Rasul kasat mata harus mimpi dulu harus mimpi dulu nah, pertanyaannya di sini lah kira-kira kita ini pengen ketemu Rasul atau tidak pengen ya, atau tidak Nah, kalau pengin berarti kan harus pengin mimpi toh makanya kalau ada orang enggak punya rasa pengin mimpi ketemu rasul ini imannya diragukan kuat imannya pasti tipis karena orang yang imannya kuat pasti pengin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti pengin ngobrol dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan mengandalkan yang penting saya salat enggak ketemu Rasul enggak apa-apa mungkin yang penting saya puasa enggak ketemu Rasul enggak apa-apa enggak mungkin yang dia jadikan pokok adalah bagaimana saya bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Karena sudah dipastikan tidak ada satu manusia bisa selamat kecuali berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Entah itu Nabi Adam, entah itu Nabi Nuh, entah itu Nabi Ibrahim, entah itu Nabi Musa, entah itu Nabi Isa tidak akan selamat kalau tidak ada bershalawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz jangan aneh-aneh, ustaz ini nabi loh yang anda bicarakan. Masa nabi tak selamat? Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Rasul sendiri menyatakan. Nanti di padang mahsyal. Semua dikumpulkan. Dan semua manusia dalam keadaan ketakutan. Matahari itu didekatkan sedekat dekatnya. Tidak ada tempat bernaung. Ya bayangkan. Lapangan tanpa ada pohon. Lapangan tanpa ada gunung. Lapangan tanpa ada bangunan. Datar flat saja. Semua kumpul tanpa busana Matahari sedekat-dekatnya Itu tanpa amarah siapapun Sudah menakutkan Menakutkan tidak kira-kira Digiring di satu tempat Yang tidak ada pohon, datar Bayangkan saja kertas putih begitu Isinya cuma manusia Matahari sedekat-dekatnya tanpa busana Itu kira-kira Mengasihkan atau menakutkan? Menakutkan Houl al-zib Dalam Kehebohan Bencana yang sangat agung Yang luar biasa Dalam kondisi seperti itu Mendatangi Nabi Adam semuanya Nabi Adam tolong kamu bapak kami semua Minta Allah untuk Membebaskan kami dari tempat ini Segera diperhitungkan amal kami Yang penting jangan dimahsyar lagi Nabi Adam saja mengatakan Nafsi-nafsi saya tidak berani Tidak berani Allah marah hari ini dan Allah tidak pernah marah seperti saat ini Saya tidak berani menghadap Allah Jadi yang bisa membuat Nabi Adam itu nanti merasa tenang Nabi Musa merasa tenang Artinya selamat Nabi Adam selamat Nabi Musa selamat Setelah Nabi Muhammad SAW sujud Memintakan syafaat Dan mengatakan kepada Allah Ya Allah tolong segera hitungkan amal mereka semua Baru Nabi Adam itu tenang Nabi Musa tenang Nabi Nuh tenang Kenapa? Allah sudah tidak marah lagi karena sudah mau berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau nabi tidak tampil nabi enggak maju nabi juga mengatakan aku akan mengurusi diriku sendiri ya udah semuanya dalam kehancuran Allah akan marah terus Nah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disayang Allah karena wujud sayangnya Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin karena beliau wujud sayangnya Allah wujud sayangnya Allah yang Allah bentuk dalam wujud manusia Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari sinilah Maka para ulama Dari satu generasi ke generasi yang lain Selalu merindukan Ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan itu yang menjadi tujuan mereka Dalam hidup ini Makanya dikatakan Keindahan surga itu Tidak membuat aku rindu pada surga Ya. Boleh nanya sama mas-mas di sini yang udah menikah, boleh. Ya, atau bapak-bapak, saya mau nanya, boleh. Jenengan kalau datang ke gedung ketika akan akan dinikahkan, itu yang membuat jenengan takjub dekor kuadinya keindahan gedungnya atau wanita yang akan Anda nikahi? Kira-kira datang ke gedung itu, mau cari mau cari hidangannya, mau cari duduk duduk di kursi pelaminan, mau cari keindahan gedungnya, atau pengen segera mendapatkan wanita idamannya? Tolong dijawab jujur. Mau cari wanita idamannya? Seorang wanita yang dipersunting seorang pria, ketika begitu banyak tamu. Ketika begitu indah ruangan itu dihias Apa yang dia nantikan Keindahan ruangan datangnya tamu Atau datangnya calon mempelai pria Datangnya calon mempelai pria nah, Pertanyaan saya untuk anda semua Surga sudah dihias Sedemikian indah Kira-kira yang ditunggu surga itu siapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Pertanyaan saya kedua mana yang lebih indah, surga atau nabi? Tidak ada khilaf nabi lebih indah daripada sur surga, kan begitu? Yang ketiga, lah kita ini masuk surga, yang kita cari sungai susu, sungai Homer, yang kita cari hiburan hiburan yang tiada habisnya, atau kita cari nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana? Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku, ini makomnya orang beda-beda. Kalau kita jujur saja, jujur saja, kita masih cari sungai susu bib, ya, masih cari telaga kumer bib, gitu. Di dunia kita nggak pernah mabuk bib, pengen di akhirat mabuk tapi nggak mabuk gitu kan? Kumer halal, pengen merasakan seperti apa bib? Bidadari, bidadari, pengen saya merasakan bib seperti apa? Tolol liat bidadari itu bib, itu wajar. Memang taraf iman kita sampai seperti seperti ini barusan Tapi beda dengan para wali Para wali itu Imannya udah naik Semakin tinggi, semakin tinggi Jadi tidak terkecohkan oleh keindahan surga Surga itu indah Tapi beliau-beliau tidak terkecohkan oleh keindahan surga Yang beliau jadikan fokus selalu keindahan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam Yang beliau cari selalu Nabi Muhammad S.A.W Tidak terlenakan Oleh yang yang lain Makanya fokusnya orang soleh Adalah cari Nabi Cari Nabi nah, Apa sih manfaatnya Kalau sudah ketemu Nabi Manfaatnya ketemu Nabi Dikasih minum dari telaga Yang dikasih minum dari telaga Nabi Di padang masyar tidak akan haus selama-lamanya Tidak akan haus Selama-lamanya kalau ketemu Nabi Berarti dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW Kalau ketemu Nabi Berarti tinggal ikut rombongannya Rasulullah S.A.W Kalau bersama Nabi Aman, ada masalah Tinggal ngomong Nabi tolong Nabi to tolong Makanya para ulama mengejar derajat ini Mengejar bagaimana caranya bisa berjumpa Dengan Nabi Muhammad S.A.W Dan cara yang paling mudah Cara yang paling ringan, cara yang paling enak hanyalah dengan baca solawat dan salam kepada Nabi sebanyak banyaknya. Nah, insyaallah saya akan bacakan beberapa kisah Durul Mubtud, ya, kisah Rasulullah SAW al-Sahibil Maqamil Mahmud. Buku ini dikarang oleh Syehabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami ash-Shafi'i. Dikarang oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi yang narang ini bukan. Bukan Pak Fulan, bukan Ustadz Fulan. Ya, bukan Pak Fulan, bukan Ustadz Fulan. Ini yang narang Imam Besar Ibnu Hajar Al Haidami ash-Shafi'i yang beliau itu wafat di tahun 974 Hijriah. Berarti kurang lebih beliau wafat 500 tahun yang yang lalu. Saya lebih percaya ulama 500 tahun lalu ketimbang ulama zaman sekarang. Nah kalau Anda lebih suka ulama zaman sekarang, monggo kerso. Enggak jadi masalah. Nah ini akan saya bacakan kisah-kisahnya setelah saya minum teh berikut ini. Dan njenengan karena susunya belum jadi, minum air mineralnya dulu. Asalamualaikum. mudah-mudahan waktunya cukup menceritakan beberapa mimpi yang ada di sini ya. Insyaallah waktunya cukup. Waro'a al hafidh Abdul Hasan Ad-Darimi man ya'rifuh. al hafidh Abdul Hasan Ad-Darimi, Imam Darimi. Abu Hasan Ad-Darimi. Beliau bermimpi melihat seseorang yang beliau kenal. Jadi semasa orang itu hidup Beliau kenal Setelah orang itu meninggal dunia Imam Abu Hasan Adarini mimpi Bertemu orang tersebut fakal. Kemudian bertanyalah ah, Rupanya Cerita mau disampaikan Susunya datang Jadi sambil dibagi susunya Kita baca kisahnya Jenengan nanti kalau dapat susu Jangan sia-siakan minum Enak itu Ya, semoga saya yang ngomong ini juga dikasih bagian ya. Mimpi bertemu seorang yang dia kenal semasa hidupnya Kemudian bertanya kepadanya eh, Bagaimana keadaanmu Di alam akhirat sana Di alam bersak sana Bagaimana keadaanmu Di atau bahagia hufiroli, Saya diampuni Jadi kalau udah judulnya diampuni selesai berarti dalam nikmat nek, saya diampuni wa sa'alahu an amalin yadkhul bihi maka tanyalah imam Abdul Hasan Ad-Darimi amal apa yang kamu amalkan kok sampai kamu mendapatkan kenikmatan surga amalmu apa sampai kamu diampuni faqala alfurqatin fi kulli raqah alfu qul huwallahu ahad dengan sanggup namalkan ini Imam Darimi ini, hasan dari ini masuk surga karena dia punya amalan setiap hari solat seribu rokaat dan dalam setiap satu rokaat beliau membaca seribu kali surat al ikhlas kulhu allahu ahad. Jadi dalam seribu rokaat itu berarti beliau baca satu miliar surat al ikhlas Jangan nanya kok bisa ya. Ya, kalau jenengan nanti ya apa diri, ya. Nanti akan bisa Kerana Allah itu yang Maha memberi. Jadi jangan nanya, kok bisa? Jangan diukur dengan kemampuan kita. Kalau Allah yang ngasih kekuatan, ya bisa Allah. Nabi Dawud alaihi baca kitab Zaburnya, pelana kuda belum selesai dipasang, beliau sudah selesai Zaburnya. Karena Allah yang membuat B, bisa. Nah, kesalahan banyakkan manusia itu kalau dengar kisah-kisah begini Diukur dengan dirinya Dan diukur dengan orang-orang di zamannya Gak usah jauh-jauh lah Sampai hari ini Amerika Rusia, London, Belanda Negara-negara hebat Jerman sampai hari ini Belum bisa bangun Borobudur Sampai hari ini Sampai hari ini belum bisa bangun Borobudur Belum bisa bangun Perambanan Teknologi canggih Ya, luar biasa bisa bangun hotel, gedung-gedung percakar, gedung-gedung yang menjulang tinggi bisa, tapi bangun Borobudur belum bisa, karena nggak gampang. Orang dulu bisa gitu, orang dulu di, bisa, karena mereka orang-orang yang punya kekuat, kekuatan. Jadi jangan ukur kisah kehebatan para wali, amal-amal para wali. Dengan diri kita yang memang malas Diri kita yang hobinya makan Diri kita yang hobinya di, tidur Diri kita yang hobinya ngerasani Diri kita yang hobinya ngomong gak ada manfaatnya Beliau-beliau ini orang yang tiap langkahnya Selalu dalam ta'at, bikir Digambarkan dalam Al-Quran Al-ladhina yabturun allaha qiyama wa kuudam wa ala junubihim Orang-orang yang terus menerus selalu senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun ber berbaring. Ini saya yakin mesti ada yang berhati-hati musok untuk sholat seribu rokaat total al-ikhlasnya satu miliar. Tidak masuk akal. Sekurone ingkang kata akal jenengan tidak masuk, akal saya masuk. Lihat. Ya. Karena akal saya ada imannya nah, Kalau akal jenengan tidak ada imannya Wallahu alam Ya kan? Sebab orang-orang yang beriman itu Kebanyakan perilakunya Kalau diukur pakai akal tidak masuk akal Kalau diukur pakai akal tidak masuk Tidak masuk akal Itu Haji Masih ingat Haji Apa itu? Nunut yang sembunyi di dalam pesawat itu Orang Surabaya itu yang dulu sembunyi dalam ekor pesawat itu kan masuk dalam ban seperti itu akhirnya dipulangkan tapi setelah itu dihajikan orang terus ya Allah ngasih rezeki dia dari arah yang enggak terduga bahkan dia sering berangkat ha? haji itu karena nekatnya dia dulu ya. karena nekatnya dia dia dulu nah amalnya biar masuk surga salat 1000 si rakaat setiap rakaat Seribu al ikhlas Maka Imam Abu Hasan Ad-Darimi menjawab, la uti kudalik. Wong Abu Hasan Ad-Darimi aja enggak mampu, apalagi jernegan, apalagi saya. Wah kalau itu saya enggak mampu, kalau itu saya enggak mampu. Fakola, maka diajarkan amal yang lain. Alfu marotinalah alan ala Nabiu Shallallahu Sallam. Kula layla. Tiap hari, tiap malam, kamu baca solawat kepada Rasulullah seribu kali. Baca solawat seribu kali tiap malam. Maka Imam Abi Hasan Adarini berkata, Wa faana afaludari kaulailah. Setiap malam akhirnya saya amalkan yang satu ini. Artinya orang yang sudah meninggal dunia ini dia masuk surga tidak mengatakan banyak kuasanya dan sebagainya. Ada dua amal, yang satu solat malam, yang satu adalah baca solawat tiap hari seribu kali dan imam abi hasan ad-darimi mengamalkan amalan yang diajarkan oleh orang dalam mimpi jadi amalan ini bukan nabi yang mengajarkan eh ya, tapi yang mengajarkan adalah orang yang dia lihat dalam mimpi dan yang diajar ini ulama dan yang mengamalkan adalah ulama kalau anda mengatakan bidah terserah emangnya gue pikirin enggak saya pikirin sama sekali yang jelas insyaAllah kalau kita amalkan Akan masuk surga Dalilnya banyak Ya dalilnya banyak <tuh> Ada satu orang soleh meninggal dunia Setelah meninggal dunia sekian lama Ada orang yang bermimpi bertemu beliau Dan bertanya kepadanya Ya menanyakan sesuatu <tuh> Maka dijawab oleh orang soleh tadi dalam mimpinya Rahimani wa ghafarali wa adzhalil jannah. Allah merahmati aku, Allah mengampuni aku, dan Allah memasukkan aku ke dalam sorga. Fakallah, fakillallah. Maka beliau ditanya, bimaza, apa yang menyebabkan Allah memasukkanmu ke dalam sorga, merahmatimu mengampunimu, meskipun Allah tak butuh alasan untuk masukkan orang ke dalam sorga ataupun ke dalam neraka. Melaka. Tapi Allah suka menunjukkan kepada hambanya, kamu masuk surga ni lantaran amalmu yang satu ini loh. Aku merahmati kamu lantaran ini loh. Aku merahmati kamu lantaran ini loh. Jadi akhir hamba Allah ni memuliakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka diceritakan, Kokola Hasibatil Malaikah Dunubi wa Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menghitung antara dosa dosaku dan solawatku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya punya dosa banyak, katanya orang tadi, kata orang solat ini, ngaku dia dosanya banyak dan saya punya solawat banyak. Malaikat kemudian mengukur mana yang lebih banyak, dosanya atau solawatnya. Ternyata malaikat melihat solawatku lebih banyak daripada dosa dosaku. Apa yang terjadi? Faqalahu lahumul maula jallat qudratuhu. Maka ketika malaikat menghitung dosa-dosaku dan menghitung solawatku, Allah Taala berkata kepada para malaikat, hasbukum bi ya malaikati. "Hei malaikatku, cukup. Jangan dihitung-hitung lagi dosa-dosanya. Enggak usah dihitung-hitung lagi amal-amalnya. La tuhasibu wa adhhibu bihi ila jannati." Fa waqiya masuk ke dalam surga-Ku. Berarti ini yang masuk ke surga apa ini amal ini? Solawat Banyak atau dikit solawatnya? Banyak, jadi kalau ada orang Ngomong solawat tidak perlu banyak-banyak Ini berarti omongannya benar atau salah Jelas salah Ini kadang ada orang aneh Solawat tidak perlu banyak-banyak, sekarang saya mau nanya Solawat itu amal soleh atau bukan amal soleh? Amal soleh Amal soleh itu disuruh banyak atau disuruh sedikit? Suruh banyak nah, Kalau ada orang memperbanyak solawat Disalah-salahkan, saya mau nanya yang nyala nyalakan ni berarti menyalahkan apa? Menyalahkan orang memperbanyak amal so amal soleh. Makanya aneh. Jangan banyak-banyak amal soleh. Jangan banyak-banyak solawat sama, sama dengan jangan banyak-banyak amal amal soleh. Justru kalau orang solawat itu ya harus sebanyak banyaknya. Bersilmu alaihi, tersilma, bersolawatlah dan salamlah sebagus dan sebanyak mungkin. Bayurwa. Untuk yang satu ini Akan saya jelaskan Setelah susu diberikan kepada saya Itu bu Nyatanya walaupun saya udah ngomong Semoga yang ngomong ini juga dikasih susu Tetap gak dikasih susu Itulah relawan-relawan rodo Lebih mengutamakan tamunya Daripada habibnya Kok Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi memang teman-teman saya itu mengutamakan tamu dulu Baru kemudian ngurusi Yang ngurusi itu belak belakangan Cuman yang ngurus ini lagi agak manja Karena mencium aroma Apa namanya Susu ini kok begitu Enak, saya ketularan Jadi mencium yang enak itu ketularan Pengen merasakan ya Yang enak Ya Semoga segera sampai ke sini susunya Nanti baru saya lanjutkan Cerit ceritanya. Maka njenengan boleh protes sama teman-teman saya kalau susunya enggak sampai ke sini ya ceritanya juga tidak sampai ke ke sini. Judulnya Habibnya ngantuk. <laughs> Monggo diunjuk. Ini karena cerita yang satu ini mahal. Biar agak tegang dikit gitu ya. Opo gitu ya. Nanti dulu. Mikir saya yang satu ini mahal. Saya ini sampai sampai dandan Loh Dandanya ini karena membawakan kisah-kisah ini. Jadi saya menghormati kisahnya. Makanya saya dan dandang seperti ini. Alhamdulillah. Gak usah repot-repot. Satu cucing aja cukup. Mas Edy. Satu Mas Edy. Kelamaan yang lain tuh Mas Edy. Memang majlis arrotho itu begini nyantai ya, bagi yang lagi nonton di rumah. Memang kita ni majlis tak mau yang tegang-tegang gitu ya. Majlis maunya san? santai. Makasih. Zakawalleron, sun. Moga diuncup. Akhirnya dengan paksaan nyampe juga. Alhamdulillah. Ini susu kenari. Cuman kenarinya dikit, yang penting ada aroma kenari. Enak atau kurang enak? Sebab ada perbedaan pendapat di kalangan uh, bagian konsumsi. Sebagian mengatakan, anu beb susu biasa saja yang coklat. Sebagian mengatakan putih pakai kenari. Nah, kalau jenengan suka yang mana? Coba yang suka kenari bilang kenari gitu. Yang suka coklat bilang coklat, Dikit ya. Kebanyakan suka susu, kenari. Jadi yang suka coklat nanti buat di rumah send sendiri. Ya. Wajurwa diriwayatkan Anna Mustrifan min bani Israel lam ada salah seorang bani Israel salah seorang bani Israel Musrif Musrif itu artinya dia berbuat maksiat yang sudah kelewatan batas ya maksiat kelewatan batas. Kalau ada orang minum homer Cuman pernah mabuk Sepuluh kali Itu belum kelewatan Batas Belum kelewatan, batas Pernah mencuri Memang berbuat dosa, tapi belum kelewatan Batas Tapi kalau udah profesinya Tiap hari mencuri Dan ada targetnya Ini harus Dapat sekian Kalau gak dapat sekian ini Berarti gagal saya Tiap hari dia mabuk Tiap hari dia zina Coba bayangkan, sudah mencuri Zina, mabuk Tiap hari, begitu Ini kira-kira Kelas berat atau kelas ringan Kelas kakap ini ya. Nah Musrif itu gambarnya begitu Jadi orang yang sudah terlampau ya, Terlampau dalam kemaksiatan Polpolan kemaksiatannya di kalangan Bani Israel Lama Meninggal dunia Meninggal dunia Dia muslim ya ini bukan orang kafir Bukan non muslim Muslim Bani Israel Tapi Dia maksiatnya melampaui Batas Ketika meninggal dunia Masyarakat tidak ada yang mau Memakamkan Orang seperti ini tidak layak Dikubur Nah kalau sampai satu kampung udah bilang yang ini nggak layak dikubur, kira-kira orangnya ini maksiatnya biasa atau luar biasa? Luar biasa kan? Romawi dibuang ke tempat TPS, tempat pembuangan sampah. Jadi dianggap seperti bangke kucing atau bangke tikus, buang sampah ini bangke tikus, dibuang ke tempat pembuangan sampah. Faau Allah azza wa jalla limusa ala nabiina wa alaihi abdur rohmatan wal Allah mewahyukan kepada nabi Musa, nabinya bani Israel. Semoga salawat dan salam Dicurahkan kepada beliau dan kepada nabi Muhammad saw. Anghasilhu wa salli alaihi. Allah mewahyukan kepada nabi Musa, cari di sebuah kampung ada seorang yang meninggal dunia dibuang di tempat sampah, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dimakamkan. Kamu cari dia an Rasilhu, Rasul yang mandikan jenazahnya dan kamu solat jenazahnya. Ini kalau terjadi di kampung jenengan, kira-kira jenengan kaget tenggak kagetnya. Sampai datang para ulama kamu jenengan Tiba-tiba mau menyulatkan orang yang jenengan Buang karena maksiatnya terlampau Terlampau Luar biasa Tentunya kaget kan Dan Allah mengatakan Ba'in nikut robertullah Sungguh aku telah Mengampuni dia Aku telah mengampuni dia Dalam riwayat yang lengkap ya, Nabi Musa nyari Nyari orang tadi Sampai ketemu Nah setelah ketemu Nabi Musa itu bingung. Karena seluruh orang mengatakan orang ini sangat jelek. Orang ini maksiatnya luar biasa. Kok saya disuruh menyolatkan? Disuruh memandikan dan menyolatkan? Ya ini orang punya amalan apa? gitu? Punya amalan? Apa kok sampai Allah mengampuni? Nabi Musa pun bertanya. Kala ya Rabbi wabimadhalik. Duhai Allah Tuhanku Yang maha memelihara diriku mengurusi aku Amalan apa yang menyebabkan dia Mendapatkan ampunanmu tersebut Apa yang menyebabkan Engkau mengampuni dia Fakal Allah pun mewahyukan Innahu Fatahat Tauratayawman Suatu hari Dia membaca kitab Taurat Suatu hari Dia membaca kitab Taurat jadi maling juga boleh ngaji ya Jadi jangan kemudian Kalau maling ngaji Maling kok ngaji ya. Maling itu ya patutnya juga Ngaji Kita-kita ini siapa yang gak punya maksiat Kan ahli mah, maksiat juga kita, Ahli enggak kira-kira gitu Kita ini kalau tuat belum patut ahli Tapi kalau maksiat ahli Jujur, lihat yang Bukan mahrumnya aurat terbuka kita ahli melihat atau ahli menundukkan pandangan. Iya. Dengar orang ngerasani, kita ahli ikut mendengar atau ahli meninggalkan. Ya. Kemudian lisan kita, ahli bungkam atau ahli ikut komentar. Ahli ikut komen, komentar. Jadi ada beberapa keahlian maksiatnya udah kita miliki. Orang yang punya satu bidang keahlian Disebut ahli Ahli betulkan motor Ahli modifikasi motor Ahli kan Walaupun dia tidak ahli di mobil, ahli di motor Maka disebut ah? ahli Nah Kita ini layak disebut ahli maksiat Makanya jangan sok Jangan sok Jadi lebih banyak takut Ya Allah saya ahli maksiat Ya Allah saya dosa Karena kita ini banyak dosa ya makanya kita ngaji Makanya saya ngajar Makanya saya belajar Makanya saya ceramah, makanya saya cari ilmu, makanya saya buka Al-Quran, makanya saya baca Al-Quran, makanya saya dengarkan Al-Quran. Jangan kemudian justru mengatakan, saya ini sudah terlanjur calon neraka Ustadz, jadi saya tidak layak ikut pengajian. Na'udzubillah amin, semua orang wajib menghapuskan dosa-dosanya dengan amal soleh. Fatah taurah yaumann. Suatu hari dia membuka kitab Taurat. Fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika dia baca kitab Taurat, dia menemukan di lembaran Taurat itu ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi Allah lagi menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Fassalla alaihi. Maka ketika dia membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena satu sholawat yang dia ucapkan itu, aku ampuni semua dosa-dosanya. Sekarang saya mau nanya. Nah, kalau umatnya Bani Israel saja yang membaca Taurat, terus cinta kepada Nabi dan bersolawat. Itu kan muncul sholawat karena cinta, kan? Hmm. Oh, luar biasa Nabi ini. Luar biasa Rasul ini. Allah SWT. Dia sholawat, begitu kan? Karena cinta cinta, Allah ampuni dosa-dosanya yang masyarakat melihat dosanya aja sudah jilo masyarakat lihat dosanya sudah jijik masyarakat, itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah kira-kira kalau kita umatnya, umatnya ini tadi umatnya siapa? umatnya nabimu nabi Musa, Nah kalau kita ini umatnya siapa? umatnya nabi Muhammad s.a.w kalau kita umatnya Rasulullah, kemudian salawat kepada Rasulullah kira-kira bagaimana Allah akan memuliakan hamba-hamba yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW tapi perlu dikarisbawahi jangan kemudian kamu begini, Ya yaudahlah kalau begitu, maksiat jalan salawat juga jalan jangan tak boleh gitu ya itu, ya kalau nanti akhirnya kemudian, apa namanya, meninggalnya pas musnul khotimah kalau su'il so khotimah, na'udhu bilamir tak alik karena keburukan maksiat itu kan bisa menyebabkan orang murtad di akhir umurnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau Bani Israel tadi masuk orang bejo karena meninggalnya masih muslim. muslim. Segila-gilanya dia dia masih muslim. Lah karena kita enggak ngerti akhir kita, kemudian jangan ngomong ya udah maksiat jalan, selawat jalan. Nauzubillah min dzalik. Ya prinsipnya begini, karena kita enggak enggak belum bisa melepaskan diri dari maksiat dia ya, selawatnya diperbanyak siapa tahu ya pahala selawat ini bisa menghapuskan semua dosa kita bukan kemudian kita mengatakan saya mau maksiat sekian saya mau selawat sekian ini hitung-hitungan ini kurang ajar ini. ini beda kan ya paham maksud saya ya jadi beda dengan orang yang dia sadar ya Allah saya masih banyak maksiat saya akan perbanyak selawat ini bagus ini Pak ba bagus lain dengan orang yang sudah niat saya mau mencuri, saya mau ini, nanti saya sore mau solat sekian. Nah ini ni ngawur. Meskipun itu ada kebaikan, tapi enggak, ngawur. Jelas ya. Wara'ah baa'uz sali'at suratan kopi hatan bin Noom fakalalah menanti. Suatu hari ada orang soleh mimpi. Dalam mimpinya melihat satu sosok yang sangat menjijikkan. Pernah jadikan mimpi lihat sosok menjijikan? Belum ya. Muka-muka tidak. Ya, Karena kalau mimpi itu lihat sosok menjijikan itu bisa kebawa terus. Kalau ingat tidak enak terus nanti kan dia. Ya? Ketularannya itu enggak hilang-hilang. Enggak susah menghilangkannya. Nah, ini ada satu orang sholah. Ya? Mimpi lihat sosok yang sangat menjijikan. Qubihan. Fakolalah. Maka berkatalah orang sholah tersebut. Kepada sosok yang menjijikan tadi. Menanti sholah. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Kalat anak amal lokal kebih. Ini yang mimpi orang soleh. Ya? Saya amalmu yang jelek. Saya wujud amalmu yang jelek. Yang dimaksud, kok orang soleh bisa mimpi Lihat liat amalnya kok jelek sekali, kan begitu? Ya, ini kan mimpinya sebelum betul-betul soleh. Mimpinya sebelum betul-betul Soleh. Nah berkat mimpi ini Akhirnya dia menjadi seorang yang akhirnya Betul-betul so Soleh Maka orang soleh ini saat dia bermimpi tadi Bertanya kepada sosok tadi Fabiman najatuminki Gimana caranya Saya selamat dari kamu Biar kamu tidak sama saya lagi Biar tidak ada sosok jelek ini dalam diri saya Caranya bagaimana Biar saya selamat Maka dijawab Kolat Bikar terutus solat di Al Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau selamat dari saya, caranya satu banyak banyaklah solawat kepada Al Mustafa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas. Nah, kalau setelah mendengar begini, kira-kira lebih semangat solawat atau biasa saja? Semangat ya. Jadi usahakan kita ini setelah mendengar begini langsung, bukan cuma dengar, praktek. Kita wiridkan tiap hari solawat sekian sekian jumlah. Ya sekian jum? jumlah. Nanti semakin tambah umur, semakin ditambah kita tambah sehingga semakin tua semakin banyak solawatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boro'ah bahu salihin salihan Allahi atin hasanah. Suatu ketika ada orang soleh mimpi melihat orang soleh yang sudah meninggal dunia dalam rupa yang sangat ganteng dia ya. menyenangkan dilihat maka ditanya ya bagaimana keadaanmu di alam sana ini dijawab kuntuminal halikin tadinya awalnya saya termasuk orang-orang yang hancur yang binasa awalnya saya termasuk orang yang binasa untung saya itu punya bekal salawat kepada Rasulullah SAW yang banyak sekali akhirnya Berkat sholawat ini Allah memuliakan saya. Nah orang sholawat ini kemudian nanya sama temannya tadi. Kamu ketemu tak sama Rasulullah SAW? Kamu bisa lihat Rasul SAW? Bisa ketemu tak? Maka dijawab, Alhamdulillah. Sudah selamat, sudah cukup. Saya tidak mimpi bisa ketemu. Sholawat saya belum cukup untuk nganter bisa ketemu. Yang penting sudah diselamatkan dulu. Yang penting sudah diselamatkan dulu. Dulu. Dalam mimpinya itu belum sempat ketemu karena -kan barzakh masih berjalan terus sampai ila yaumil yaumil kiamah ila yaumil kiamah lanjut ya wa ra asy sibri jar lanhu imam sibli ini seorang sufi besar bermimpi bertemu tetangganya yang sudah meninggal dunia nanti akan saya terangkan ya menginbabnya kan edisi khusus spesial mimpi ya. spesial mimpi Nanti bagian baru mengikuti tayangan ini di Youtube Atau mendengar di radio Atau di live streaming Jangan Jangan melihat sepotong Sampai tuntas Nanti akan saya, saya terangkan Imam Shibli bermimpi bertemu tetangganya Yang sudah meninggal dunia Tetangganya berkata Marrat bi ahwalun azimatun Urtiju alayya inda sual Urtija alaya inda sual Fakultu fi nafsi Min aina ata alayya. Alam Amut Al Islam Fanudi itu katanya tetangganya Imam Syibli ini ketika saya meninggal dunia ada bencana yang sangat besar yang mendatangi saya sampai ketika saya ditanya oleh malaikat di kubur menrobuhkan itu saya hampir tak bisa jawab hampir tak bisa jawab karena ada sesuatu musibah. Yang misalnya kalau orang lagi duduk tiba-tiba ada gempa bumi gitu ya, terus ditanya dua kali dua berapa? Bisa jawab? Lagi duduk ya, ada gempa bumi, gitu ya, atau tiba-tiba ada kilat petir nyamber di sampingnya, ditanya dua kali dua berapa? Gitu. Bisa jawab? Negera-negera kan bingung, masih dalam kondisi stres gitu ya, stres karena ada sesuatu yang besar yang tidak menyenangkan yang terjadi di kuburnya, terjadi di kuburnya maka saya pun heran. gitu. Kenapa kok saya didatangi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti ini? Bukankah saya ini meninggal dalam keadaan Islam? Saya seorang Muslim. Kok ya masih dapat seperti ini di alam kubur? Fanudi itu. Maka ada seruan yang menyuruh kepada saya. Hadi ukubatu ihmanika lihsanika fid dunia. Ini akibat di dunia kamu meremehkan lisanmu, karena di dunia lisanmu ini suka ngomong yang enggak ada manfaatnya, suka ngomong yang yang haram. lah ini akibatnya ini, ini gara-gara lisanmu maksiat lisanmu. Maka kamu didatangi hal-hal yang besar yang enggak menyenangkan seperti seperti ini. Dalam kondisi seperti itu, falah Muhammadil malakan ketika dua malaikat yang nanya mungkar wanakir sudah berniat untuk menyeksa saya. Karena ditanya, keesaan jawab bingung itu. Cuma mungkin bengong ya, mana Bingung, tidak bisa jawab. Dalam kondisi seperti itu, halaba wa baina humaroh julun jamilun taiburaihah. Tiba-tiba ada seorang pria yang ganteng dan aromanya harum sekali berdiri di tengah-tengah antara saya dan dua malaikat tadi, Menghadang malaikat tadi dan mengatakan jangan ganggu dia. Oh ini asyik hasil kada asyik kini. Mesti ada yang batin, apa ya tenang ngono. Ini wong kok senengane kok batin aneh-aneh gitu ya. Wong oh, judulnya aja juga mim mimpi. Nah, tapi ini mimpi, ini kekuatannya bagaimana nanti saya ceritakan ya. Nanti saya ceritakan nanti saya bahas. Kita yang penting poinnya dengarkan mimpi dulu. Ya dengarkan mimpi dulu. dulu. Kemudian wa dzakkaruni hajjati fa dzakartuha. Maka qawalakani hujjati fa dzakartuha. Orang yang ganteng tadi ini, yang ganteng ini akhirnya ngingetin saya, jawab Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Saya diajari, dibimbing, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiy. Nabi. Terus sampai saya bisa menjawab semua pertanyaan malah malaikat. Ketika lupa tuh linglung dia, ya, stres, datang satu orang ganteng ngingetin, Allah Tuhan sebut Allahu Rabbi ya Muhammad Nabi sebutkan itu ya. Maka selesai saya menjawab, ya saya sampaikan kepada malaikat, fakultu man anta yaqamukallah? Eh, orang ganteng, kamu itu siapa? Semoga Allah rahmati rahmatimu. Makasih, saya sudah ditolong gitu kan. Kamu itu siapa? Qala ana syakhsun khuliqtu likatsrati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umirtu an Ansuro kafiku likarbin. Saya adalah sosok makhluk yang diciptakan Allah dari solawat yang banyak kamu baca kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya diperintahkan Allah untuk menolong kamu setiap kali kamu mengalami kesulitan atau kesusahan. Dah, ini cerita menarik atau tak menarik? Lanjutkan atau cukup? Wanibiro. Piro-piro wani ya. Nah ini Kisah-kisah gini sudah sering dengar atau jarang dengar? Jarang dengar ya Memang tidak banyak orang yang Mau menceritakan dan tidak banyak orang yang Mau mendengar ceritanya Ya, Tidak banyak orang yang mau menceritakan dan tidak banyak Orang yang mau mendengar ceri ceritanya Bahkan sebagian orang mengatakan ya Itu ah, itu kan cuma mim Mimpi, oh hidup kok berpegang pada mim Mimpi Ini, ini omongan sengak kalau orang Jawa bilang ya Tidak enak Omongan yang tidak menyenangkan Dari orang-orang yang memang gak suka Kalau ada orang memperbanyak salawat Kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa alihi wa sahabihi Nah Cerita berikutnya ya, Tinggal dua cerita lagi Karena nanti kalau saya ceritakan banyak Jamnya sampai jam setengah sebelas Jelek-jelek begini, saya udah ngomong satu jam. Paling kurang cuma lima menit. Betul kan? Ini satu jam ini terasa atau enggak terasa? Anda manusia atau makhluk jelmaan solawat? Manusia semua ini ya. Saya enggak yakin manusia semua ini, jangan-jangan ada makhluk-makhluk yang enggak, enggak jelas nih statusnya. Manusia atau bukan. Yakin manusia semua ini ya. Ya semoga kemudian manusia semua dan ada yang bukan manusia tapi dari kalangan mala malaikat. Karena malaikat tuh bisa menjelma menjadi manu manusia. Ya, kalau malaikat ada di tengah kita, jelmaan maupun yang enggak jelmaan ada juga kan pasti oh, di pengajian, majelis ilmu kan pasti ada mala malaikat. Tapi saya pengin juga ada malaikat jelmaan yang hadir gitu. Ya siapa tahu nanti ketika salaman saya salaman sama malaikat. Makanya umat Islam tuh suruh suruh salaman sama saudaranya yang senang. Jangan habis salam diajak salaman. Bet -ah. Nah ini repot ya. Kamu pertumbang batin betah Nyatanya malaikat kan rugi ya Enru? Rugi ya. Bagi temu orang diajak salaman begitu Habis sholat asar salaman salaman itu kan banyak Besolat subuh salaman salaman Selesai zikir wirid berdiri Mau pulang gitu kan bubar Bersalam salaman Jangan ngomong betah Kan malaikat itu ada pergantian malaikat sore malaikat ma Malam kan begitu ya Malaikat pagi malaikat malam dan Pergantiannya waktu subuh dan waktu akh Astaga, siapa tahu, orang itu malaikatnya jaganya di masjid kok, siapa tahu malaikatnya itu yang yang ketika salaman kita kira itu teman kita, nyatanya jelmaan malah, malaikat kan lumayan jabat tangan sama malaikat, orang jabat tangan sama presiden, seneng luar biasa presiden kan, senang. layak, karena presiden dianggap punya kehor dormatan, bangga dia, apalagi berjabat tangan dengan malah malaikat makanya anda kalau ditanya, pernah jabat tangan dengan malaikat, jam, maybe mungkin sebab saya orang NU, mungkin saya ahlu sunawal jamaah, orang yang utuh suka berjabat tangan Ahlu sunawal jamaah suka berjabat Berjabat tangan Siapa tahu itu tangan-tangan malaikat yang saya ajar Jabat itu tidak mustahil Dalilnya cukup ya? Cukup banyak, malaikat menjelma menjadi manu, manusia Begitu pula Setan juga bisa menjelma menjadi manu, manusia Cuman setan tidak suka Jabat tangan dengan kita itu, Tidak suka jabat tangan dengan dengan kita Kecuali setan ketemu saya Setanlah. Semoga kita bukan setan ya. Naudzubillah men. Medalik. Lanjut. Watu <tuhu> fiya carun anmalin, watu fiya tajirun anmalin wabnein. Wa syarat min syarihi. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pedagang kaya raya. Ada seorang pedagang kaya raya. Meninggal dunia. Punya anak laki laki dua. Warisannya banyak, anaknya cuman dua. Dan selain punya dua anak dan harta banyak, dia juga mewariskan tiga helai rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mewariskan tiga helai rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta samelmal diswayne wsharatein. Maka setelah ayahnya meninggal dunia, anak ini membagi harta itu jadi dua atas separuh-separuh. Ya, kakaknya dapat 50%, adiknya 50%. Sama rambutnya juga begitu, kakaknya dapat satu, adiknya dapat satu. Nah, tersisa satu rambut. Tersisa sehelai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sehelai rambut nih. Maka kakak adik ini e, pengen rambutnya dibagi. Ya, kakaknya ngomong begini, "Dik, gimana aja ya rambutnya Rasulullah ini kita dipotong jadi dua, separuh buat kamu, separuh buat saya. Adiknya ngomong jangan kak, ini rambut Rasul jangan dipotong. Ya, nggak bisa nggak dipotong, ini harus dibagi dua. Nggak boleh ini jadi milik kamu semua. Kalau kamu pengen jadi milik kamu nggak masalah. Ya, rambut ini semua jadi milik kamu. Ya, tapi harta ini jadi milik saya semua. Gimana kalau begitu? Saya mau nanya sama bapak ibu sekalian. Misal Anda dapat warisan 5 miliar Sama sehelai rambut Rasulullah SAW Terus kakak Anda mengatakan Uang 5 miliar bawa sini rambutnya buat kamu Anda akan mengatakan apa? Dan gak usah jawab Nanti kelihatan aslinya <laughs> Renungkan saja Gimana ini ya? Gimana kita? Iman kita pada Rasulullah, cinta kita itu seberapa? Tuh kelihatan kalau udah begitu kan? Bip. Kalau udah begitu kan kelihatan. Biar ya rambut, ya biar rambut, mulia, mulia, Bip. tapi ini nyotro, ini ini duit, Bip. 5 miliar, ini kan? Mulai kelihatan kan? Tawar, tawar menawar dengan harta itu mulai kelihatan. Oke, lanjut kisahnya. Wabakiat wajidah fatul al akbar kot ahnisfyan fa abul asghar ijtihalan lahussallallahu sallam fakallah al akbar takut azhalat bihadika min al mal kata kakaknya, ini dibagi dua kamu nggak mau toh dipotong rambutnya, ya udah tiga tiga rambut ini tiga helai rambut saya berikan sama kamu tapi seluruh harta jadi milik saya mau nggak? Adiknya menjawab dengan mantap enam, oke okay, deal, bawa sini tiga helai rambut hartanya 100% buat kamu. Nah, semajalah ja salah dijaibih. Akhirnya adik tadi meletakkan tiga helai rambut di tempat, gitu ya. Kemudian di kantong. Kita rodik di kantongnya. Kemanapun pergi, tiga helai rambut ini selalu dibawa oleh sang adik tanpa punya harta sama sekali, kecuali harta yang dimiliki sebelum dapat warisan. Artinya seharusnya jadi kaya mendadak, tapi status masih tetap sama. Jadi Gaji UMR, tidak naik. Ya gajinya tidak naik, tetap UMR. Apa yang terjadi? Wasara yakhrujuha, yakhrijuha, yushahidjuha, yusalli ala Nabi SAW. Adik ini, yang kecil tadi ini, orang yang, kan ada kakak adik ini, ya sang adik yang dapat rambut ini, sesekali gitu ya, dikeluarkan rambut tadi di pandan kemudian disalawati Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim jadi dia betul-betul mandang rambut ini kan memang betul itu mandang rambut kan mandang Rasulullah itu kan itu mandang Rasulullah sallallahu karena rambut ini bagian dari Rasul bagian dari Rasul berarti Rasul, Rasul bagian dari sesuatu maka dia dianggap sesuatu itu sendiri coba kalau kaki jenengan di diinjak-injak orang jenengan marah atau tidak marah marah kan Padahal itu cuma kaki itu. Oh, cuma kaki yang saya injak ya kaki dia ya saya gitu kan. Bagian dari sesuatu, maka dia dianggap sesuatu itu sendiri. Nah, ini rambutnya dibuka, diselawatin, dibuka, disalatin fa anqrit enggak lama setelah itu katsur maluhu. Hartanya berkembang pesat, dia menjadi orang yang kaya raya. Sebaliknya kakaknya yang motor duitan tadi itu ya. Kakaknya yang motor duitan duitnya habis terus. Uangnya habis, ludes. Adiknya menjadi kaya raya. Walama tuh fils khair. Ketika si adik ini meninggal dunia, setelah sekian lama hidup, akhirnya kan meninggal dunia. Roa hukm al Ada orang soleh yang bermimpi melihat melihat beliau dalam di alam mimpi nya. Wara'an Nabi saw pokok lalu. Dan orang soleh ini juga mimpi melihat Rasulullah saw dalam satu mimpi. Melihat ya, melihat Si adik Yang punya rambut dan akhirnya Meninggal tadi ya Dan juga melihat Nabi Muhammad SAW Saat itulah Orang sholat ini Diberi amanat oleh Rasulullah SAW Amanat oleh Nabi Tolong ini diperhatikan kisah ini ya Nabi mengamanakan kepada orang sholat tadi Kulidnas Sampaikan kepada masyarakat Sampaikan kepada masyarakat Maka netlahu ilallah azza wajalla hajat. Siapa yang punya hajat kepada Allah Taala, apapun itu. Fal yakti kebrow pulanin hajat, maka hendaknya dia mendatangi kuburan pulan ini. Kuburannya anak uh, apa, adik yang tadi ya, orang yang dapat warisan tiga leh rambut. Datangi makamnya, datangi kuburannya. Kemudian wa es taala kubah hajatih. Di tempat itu di makamnya doa minta sama Allah hajatnya apa pasti dikabulkan oleh Allah swt. Ini amalannya Rasulullah suruh nyampaikan siapa punya hajat suruh datang ke makamnya dia doa di situ Allah akan wujudkan hajatnya. Fakahan nas ya tidur Maka orang solat ini ketika bangun dari tidur ya mau mengatikan jenafi ya mau dibilang bid'ah mau dibilang khurafat mau dibilang musyk sakar mu gitukan ya ya terserah yang mau bilang. Kemudian dia amalkan amanatnya Nabi Muhammad S.A.W. Maka dia sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat pun uh, mendatangi makam pewaris tiga helai rambut tersebut sampai akhirnya hatta balawo anakulaman abarohala kebrih yanziluayam sirahijilan sampai akhirnya orang-orang yang melewati makam pewaris tiga helai rambut tersebut tidak ada yang yang berani naik kendaraan demi hormatnya kepada yang dimakamkan di situ. Setiap kali melewati situ, turun dari kendaraannya jalan kaki. Turun dari kendaraannya jalan, jalan kaki karena menghormati yang dibalik ma makam. Itu karena apa ya Allah meletakkan keagungan, ya Allah yang yang memuliakan, ya. dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dimuliakan? Karena punya tiga hal eh rasul, dan sering berso, bersolawat. Lanjut, tinggal satu. Nah, ini tinggal satu ini Wanipiro. Ini kisah penutup. Wajahat ya. imraatun ilal Hasan al Basri, rahimahullah. Imam Hasan al Basri itu menurut pendapat yang kuat merupakan murid dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Murid dari Khalifah Ali bin Abi, Talib Seorang tabiin Dia seorang tabiin Dikatakan e, Kalau dalam dalam Kitab-kitab disebut Imam Al-Hasan Itu bukan cucu Nabi Hasan Tapi Imam Hasan Al-Basri -Al Imam Hasan Al-Basri Didatangi oleh seorang wanita Didatangi oleh seorang wanita Faqalat Tufiat li bintun Ibu ibu ni yang datang dan berkata kepada sang sang guru ini ya, kiai kalau di Indonesia kan guru itu kalau enggak habib, kiai, ustadz gitu kan? Tapi kalau NU NO kan enggak, enggak ustadz ya, nah, orang NU NO itu lebih suka bahasa Jawa gitu, kiai gitu kan ya, kiai. Nah kalau ustadz ini lebih untuk umum, mau NU NO, maupun bukan NU, NO. tapi selain NU NO, enggak mungkin sebut kiai. Ya biasanya yang kiai itu miliknya NU. Jadi kalau yang nggak NU jarang gitu ya, jarang disebut kiai. Kiai, ini cuma misal saja. Kiai, ya. saya punya anak perempuan satu-satunya meninggal dunia. Kiai, saya kangen, saya bingung, saya khawatir, anak saya itu kondisinya bagaimana? Saya pengen bisa ketemu anak saya, saya pengen lihat anak saya, saya pengen mimpi anak saya. Tolong Yai ajari saya. Coba ini Ada tidak amalan dari Nabi Bacalah amalan ini Kalau kamu amalkan nanti kamu akan bisa bermimpi yang meninggal dunia Ada tidak? Tidak ada Jadi amalan yang disebutkan dalam kitab ini Ini amalan produk tabiin Ini produk Sayyiduna Hasan al-Masri al Ini bid'ah Ini bid'ah Tapi bid'ah Hasanah Apa yang terjadi Fa amrha arba rakatin pada salat isya. Maka diperintahkan oleh Imam Hasan Al Basri setelah salat isya, Bu, kamu salat sunah 4 rakaat. Takra di rokaat yang pertama setelah Al Fatihah baca Al Hakumut Takatsur satu kali. Empat rokaat tiap rokaat setelah Al Fatihah baca Al Hakumut Takatsur satu kali. Gampang ya? Ya, kalau ada yang mau praktek silakan. Ini Karena ibu hajar ahadami menyebutkan dalam kitab ini berarti, ya yang mempraktikkan juga Bu. boleh baca al-hakumutakah terus satu kali. Fumatojik mutusoli alaih nasasalam ila antanam. Setelah kamu solat, jangan melakukan apapun, langsung berbaring di sisi tubuh yang, yang kanan. Baca solawat tanpa putus sampai kamu diputuskan oleh tidur, sampai tertidur gitu. Jadi jangan jangan berhenti baca solawat terus sampai kamu tertidur. Amalkan ini. Falaat faradha fi akbahil adabu asydih. Maka ibu tadi mengamalkan terus mimpi ketemu putrinya. Cuman sayangnya dalam mimpinya itu ketemu yang enggak enak. Karena dia lihat putri satu-satunya ini lagi di dalam siksa yang sangat mengerikan. Ya dalam siksa yang sangat mengerikan. Fanta maka dia bangun dari tidurnya wajah atil hasan. Alek lagi menemui Imam Hasan Al-Basri Dan menceritakan Apa yang dia lihat dalam Dalam mimpinya Bahasanya putrinya berada dalam Kondisi yang sangat mengerikan Lagi disiksa Minta dijuakan oleh Imam Hasan Al-Basri Minta amalan, Gimana caranya? Biar putri saya selamat, tidak disiksa lagi Maka Imam Hasan Al-Basri Mengajarkan agar ibu tadi Bersedekah ya, Agar bersedekah Niat Niat untuk putrinya yang sudah meninggal dunia. Semoga berkat berkat ibu, nanti putri ibu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ibu ini pulang, Imam Hasan Al Basri, ya tidur. Ini malam begitu ya, Imam Hasan tidih tidur. Dalam tidur, mimpi melihat seorang wanita yang cantik dalam kondisi yang sangat indah. Ya, kebalikan ibu tadi. Ibu tadi melihat putrinya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Imam Hasan Al Basri mimpi ketemu wanita yang cantik dan bentuknya itu dalam keadaan yang penuh kenikmatan itu ya. Orang yang lagi sangat berbahagia dalam kenikmatan. Fakolatlahu atta arifuni. Maka wanita itu berkata kepada Imam Hasan Al Basri, apakah kamu kenal saya? Kamu bisa mengenali saya? Maka dijawab, saya enggak kenal kamu. Kamu siapa saya enggak ngeri maka perempuan itu menjawab ana ibnatu tilkal mar'ah allati amara amartaha bi sholati ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummat wa wasafat halak bi ghairi ru'yah katanya uh, ibu uh, katanya imam hasan basri ketika anak ini bercerita saya anaknya wanita yang kamu suruh sedekah yang kamu suruh banyak selawat pada rasulullah biar saya diampuni allah saya ini anaknya wanita tadi eh, Anaknya ibu tadi Imam Mahasabat Basri jawab Loh, tidak mungkin Lawang ibumu cerita Katanya kamu itu dalam kondisi yang penuh siksa Loh kok sekarang saya lihat Kondisimu sangat menyenangkan Kok enggak sama kisahnya Kenyataan yang ibu sampaikan Dengan kenyataan yang saya lihat ini Kober, Berbeda Maka saat itulah Sang anak wanita yang dia dalam mimpi itu Berkata Kunna sabain Alvan Pilokubah. Dia cerita, saya bersama 70,000 orang lain sedang diseksa diadab kubur. Berapa jumlahnya? Ya, saya bersama 70,000 orang sedang mengalami seksa kubur yang luar biasa. Faabaroroh julun minas solehin ala kuburina. Itu di pemakaman dia. Ya. Maka ada satu orang soleh yang lewat. Pemakaman kami ada satu orang soleh melewati pemakaman kami. Basmallah ala Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Marotta orang soleh itu ketika jalan bersolawat kepada Rasulullah Sallam satu kali. Ya, lagi jalan itu banyak solawat satu satu kali. Memang Mengsolawatnya orang soleh kan tidak seperti kita. Kita solawat serba pendek. Orang soleh itu kalau solawat ada yang solawatnya panjang panjang. Jadi mungkin satu kalinya ini bukan pendek tapi panjang karena makam ini kan areanya agak luas ya. Ketika jalan baca satu selawat satu kali. Wassallallahu wasallallahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan wa ja'ala Kemudian orang salat itu berkata, "Ya Allah, tolong sampaikan pula pahala selawat ini kepada semua yang dimakamkan di pemakaman ini." Sampaikan pahala sholat ini kepada semua yang dimakamkan di pemakaman ini. Fakobillah Allah, Fakobillah Allah azza wa jalla minhu wa atakanakulana menterikat ukubah biberkatih wa balaghana sibima qadr aithahu wa syahadahu. Katanya perempuan tadi Allah menerima doanya, maka Allah pun membebaskan tujuh ribu orang yang tadi diseksa dari semua yang yang sedang mengalami seksasi dibebaskan dari semua seksanya. Dan saya mendapatkan jatah Kenikmatan seperti yang kamu lihat sekarang ini Jadi bukan cuma bebas gitu, tak? Bebas dan diberi Kenikmatan, nah saya juga dapat bagian itu Seperti yang kamu lihat sekarang Sekarang ini, kalau setelah kita mendengar Kisah-kisah begini Tentunya kita kan bersemangat untuk sholawat ya Tapi mungkin ada orang menyaksikan Ini kan mimpi Bip. Ini kan mimpi yai, Ini kan mimpi Ostar. Apakah mimpi bisa dijadikan Pedoman gitu Apakah mimpi bisa jadikan sebagai hujah? Jangan salah, Allah menjadikan mimpi sebagai alat untuk menyelamatkan Nabi Yusuf dan mengangkat Nabi Yusuf dari napi menjadi menteri. Nabi Yusuf tu tadinya yang napi, narapidana, betul kan? Berubah jadi menteri karena apa? Karena mimpi. Karena mimpi. Mimpinya Raja Mesir waktu itu Ya kan mimpinya Raja Mesir Lihat ya sapi gemuk jadi makan Sapi kurus makan gemuk Apa, -apa mimpinya detailnya itu kan ya Panjang itu mimpinya diceritakan Para pakar tidak bisa menafsirkan Saat itulah Allah menjadikan Allah yang memberikan mimpi Dan Allah menjadikan mimpi itu sebagai alat Untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara Dan diangkat jadi men menteri artinya apa, mimpi itu punya kekuatan yang luar, biasa untuk merubah alur hidup seorang, untuk menjadi hujah, ya, petunjuk itu kan yang menjadi solusi paceklik di, di Mesir waktu itu, ya mimpi ini mimpi itu lah yang, yang menjadi solusi, petunjuk, sehingga Nabi Yusuf bisa mengatur sembako agar tidak habis, gitu kan lewat mimpi ter, tersebut dan Rasul telah mengatakan mimpi seorang mukmin. Seper enam bagian Dari kenabian, dari wahyu Jadi kalau Malaikat Jibril enggak bisa mendatangi lagi manusia ngasih wahyu Allah ngasih mimpi Nah mimpi itu Seper 46 bagian dari kenabian Makanya Rasulullah SAW Di awal-awal Sebelum diangkat menjadi Rasul Di usia 40 tahun Di awal-awalnya Rasulullah Diberi mimpi-mimpi yang apa? Yang baik Karena itu jangan meremehkan mimpi, Allah itu mimpi. Oh masa mimpi dijadikan pegangan. Oh mimpi kok dijadikan penyemangat? penyemangat. Yang memerintahkan kita menjadikan mimpi sebagai penyemangat adalah Allah Subhanahu Wa Taala lewat bismillahirrohmanirrohim. Mabaki amnan ubuah, mabaki amnan ubuah. Setelah kenabian, tak ada wahyu lagi. Nanti yang ada cuma al-mubashirat, mimpi-mimpi yang membawa kabar gembira Yang tersisa itu. Makanya Rasul menyemangati kita. Orang yang melihatku dalam mimpinya betul-betul melihat A, ah? lihat aku. Dan mimpi tadi ini semua menjelaskan kebesaran solawat kepada Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi wa alihi wa Wasallam. Masalah ini saya ingin diri saya dan hadirin semua, yuk kita perbanyak solawat. Dan jangan meremehkan orang yang bersolawat, walaupun tak beres bentuknya. Ya. Jangan kita ngomong begini Percuma dia itu baca solawat Nyatanya dia masih begitu Gitu kan ya, Lebih percuma lagi Kalau masih begitu dan gak begitu Sudah begitu kok gak begitu Sudah begitu kok gak solawat Ini lebih per Percuma Bagaimana orang bersolawat Dikatakan percuma Sedangkan solawat itu amal so Soleh, gak ada yang percuma Makanya semangati orang Untuk Salawat, saya masih begini Ustaz Tidak apa-apa, baca salawat Saya masih begini Ustaz, tidak apa-apa, baca salawat Siapa tahu nanti satu salawatmu Itu menyebabkan kamu dapat taufik Menyebabkan kita dapat hidayah Hidayah, enggak mengerti Jalannya hidayah itu kita enggak mengerti Makanya jangan menutup pintu hidayah Dari amal soleh, hidayah itu ya datangnya lewat amal Amal soleh Kalau ada orang sudah bisa amal soleh, satu bisanya salawat Walaupun masih gila dia Masih macam-macam ya yaudah di hati kita doakan, mudah-mudahan dia bisa berhenti dari maksiatnya, bukan kita setuju dengan maksiatnya, enggak setuju dengan maksiatan apapun, kita setuju dengan sholat, sholawatnya jangan meremehkan orang yang bersolawat tapi kita yang sudah cari ilmu ini, harus harus meningkatkan kualitas kita jangan sekedar bersolawat sholatullah ala muhammad, cuman begitu tok tapi adab-adabnya enggak dipakai, sayang pahalanya dapat ya pahalanya dah dapat tapi nanti e, kualitasnya itu hasilnya juga beda kalau kualitasnya bagus hasilnya bagus seperti ada orang soleh itu didatangi sama satu anak muda kan wahai guru saya pengen mimpi bertemu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan saya amalan biar bisa mimpi rasul sama orang soleh tadi suruh tinggal sama dia terus disuruh solawat kamu baca solawat 100 kali Nanti malam kamu mimpi Nabi Suatu sekali dibaca, malamnya tidak mimpi Nabi Kamu tingkatkan Seribu kali Baca tiap hari, nanti kamu mimpi Nabi Ternyata dibaca seribu kali Ya tidak mimpi lah ha? Nabi Akhirnya protes sama Kiai-nya Sama gurunya, guru saya sudah Terutip petunjuk guru semua Nyatanya saya tidak mimpi mimpin Nabi Nih, Guru, gimana ini Tidak benar ajarannya Maka gurunya ngomong, yaudah kamu makan malam sama saya Nanti malam kamu mimpi Nabi Makan malam dulu sama saya Nanti malam kamu mimpi Nabi Sama gurunya diajak makan ikan asin Ikan asin Dan asin banget Sangat asin Orang kalau makan asin biasanya haus atau haus Haus kan? Nah, haus. Sama gurunya tidak dikasih minum Dan tidak boleh minum Tidak boleh minum Makan yang banyak tidak boleh minum Sarannya itu nanti kamu mimpi Nabi Akhirnya setelah itu disuruh tidur Sama gurunya ya, Menjelang subuh bangun lap, Ditanya sama gurunya Tadi malam anda mimpi Nabi guru. Lah, Kenapa? Saya mimpi minum air satu ember Saya mimpi minum air satu ember Gurunya tersenyum lah, Jadi kamu waktu mau tidur bayangkan apa Bayangkan dia kok haus Pengen dapat air Nah makanya kamu mimpi Kalau kamu solawat bisa seperti Pengen kamu dapat air Kamu solawat tapi kamu ingin ketemu Nabi Seperti ingin kamu dapat air karena kehausan Maka kamu tidur pasti mimpi ketemu Rasulullah SAW Artinya ada kangennya itu. Jadi kualitas sholawat Yang dibaca dengan kangen, dengan cinta Sama sekitar baca berbeda Pahala dapat, tapi kualitasnya itu Menyebabkan hasilnya berbe berbeda nah, Kita tingkatkan kualitas kita Insya Allah kita semua bisa Bertemu Nabi Muhammad SAW Waktu menunjukkan pukul 10 lewat 7 menit, dan itu terlambat 2 menit Berarti lewat 9 menit Berarti udah lewat 10 menit Kurang lebih kan seperti itu 9 sama 10 kan terlalu sedikit nih, 10 lewat 10 Saya cukupkan sekian Memang kalau diikuti Gak ada habisnya ilmu ya Nah ada pengumuman dari saya Jumat depan itu kan seperti biasa Pas Jumat maulid ya Jumat kriwan kan Jumat maulid Nah karena ini di bulan maulid maka kita niatkan sebagai maulid akbar ya sebagai maulid akbar jadi Jumat depan maulid akbar e, tolong yang biasa datang ya dah. datang kalau mau ngajak temannya ya lebih bagus lah. lagi nanti ada e, selebaran yang bisa kita di musala atau di di masjidnya dan tolong diumumkan nanti di depan belum banyak itu mungkin cuman sekitar 15 lembar itu ya jadi yang betul-betul bisa mengumumkan dan bisa menempelkan aja yang ambil yang yang tidak bisa, yang tidak usah ha? Ambil Insya Allah teman-teman saya akan mulai keliling besok Untuk menempelkan pamflet Ke kisah-kisah Dan musulah-musulah e, dan masjid-masjid Di sekitar Solo ini Harapannya berkat salawat Barang-barang tadi semoga Turun syafaat dan rahmat untuk Indonesia Jadi men, e, Indonesia ini aman, tenteram Tidak nah, kena Yang aneh ha? aneh Karena di luar sana Terlampau banyak yang aneh, aneh. Semoga perlu manfaat. Ada permohonan doa Untuk yang lagi sakit Khususnya untuk Bapak Tarmin Yang lagi sakit Kemudian untuk e, Ibu Purwati ya, Yang sedang sakit Semoga diberi kesembuhan Dan bagi yang sedang e, Hamil ya, Yang sedang hamil Ananda Atik Satyaningsih ya, Dari Merak, Banten dan juga untuk Ibu Anggita Kusuma Wardeni, Binti Wardan Santoso Istri dari Mas Agung Semoga juga Lancar kehamilannya Sampai melahirkan nanti Sehat walafiah Lahir anaknya soleh dan solihah Orang tuanya juga sehat al alfatihah.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 صلاةً وسلاماً دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكذي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز الخطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلبي سبيلا نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لكظاك Faq tubni min auliyak waslubbi sabila hudak wa sallallahu ala sirina muhammadin wa alihi wa terima kasih jangan lupa ya Jumat depan 1 Januari kita maulid akbar ajak teman-teman dan, dan rombongannya ya dan bantu mengumulkan